Despre smerenie. Acum sunt puțini stareți, bătrânii scuți, care se cunoască iubirea Domnului pentru noi și se cunoască lupta cu vreșmașii și că pentru a -i birui e nevoie de smerenia lui Hristos. Domnul iubește atât de mult pe om încât îi dă darurile Sfântului Duh. Dar până când sufletul se învață să păstreze harul, se chinuie mult. În primul an după ce am primit pe Duhul Sfânt, gândeam, Domnul mi-a iertat păcatele, Harul dă mărturie de aceasta, de deci ce mai am nevoie. Dar nu trebuie să gândim așa. Chiar dacă păcatele ne au fost iertate, toată viața trebuie să ne aducem aminte de ele și să ne întristăm ca să păsim zdrobirea inimii. N-am făcut așa și am încetat zdrobirea și mult am fost hărțuit de demon. Eram nedumerit de ce se făcea cu mine și îmi spuneam, Sufletul meu cunoaște pe Domnul și iubirea Lui, cum de vin gândurile. Dar Domnului i s-a făcut milă de mine și m-a învățat El însuși cum trebuie să mă smeresc. Ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Și prin aceasta, și sunt beruiți. Dar, de îndată ce las mintea mea să iasă din foc, gândurile rele câștigă din nou putere. Cel ce, asemenea mie, a pierdut harul, e bine să lupte curajos cu demonii. Cunoaște că tu însuți ești vinovat. Ai căzut în mândrie și slavă de șartă Și domnul, Îți dă să cunoști cu milostivire ce înseamnă să fii în Duhul Sfânt și ce înseamnă să fii în luptă cu demonii. Astfel, Sufletul învață prin experiențe vătămările mândriei și fuge de slava de șartă, de laudele oamenilor și de gânduri. Atunci, Sufletul începe să se vindece și să învețe să păstreze harul. Cum să înțelegem dacă Sufletul e sănătos sau bolnav? Sufletul bolnav. Se mândrește, dar sufletul sănătos iubește smerenia așa cum l-a învățat Duhul Sfânt și dacă nu o cunoaște încă, se sucodește pe sine mai rău decât toții. Chiar dacă Domnul l-ar înnelța la cer în fiecare zi și ar arăta toată slava cerească în care se află El, și iubirea serafimilor, a herovimilor și a tuturor ființelor. Chiar și atunci, învățat de experiență, Sufletul smerit va spune: Tu, Doamne, îmi areți slava ta pentru că iubești zidirea ta. Mie însă dăm mai degrabă plâns și puterea de a-ți mulțumi. ție ți se cuvine slavă în cer și pe pământ, mie însă mi se cuvine să plâng pentru păcatele mele. Altfel, nu vei păzi harul Duhului Sfânt pe care ți-l dă Domnul după mila sa. Domnului i s-a făcut mare milă de mine și mi-a dat să înțeleg că trebuie să plâng toată viața. Aceasta este calea Domnului. Și iată, acum scriu din milă față de oamenii care, asemenea mie, sunt mândri și din această pricină se chinuie. Scriu ca ei să învețe smerenia și să-și găsească o dihna în Dumnezeu. Unii zic că aceasta a fost cândva de mult, dar că acum toate acestea s-au învechit. Dar la Domnul nimic nu trece niciodată. Numai noi ne schimbăm, ne facem răi și astfel pierdem harul. Dar celui ce cere Domnul îi dă toate, nu pentru că a meritat aceasta, ci pentru că El este melostiv și ne iubește. Scriu aceasta pentru că sufletul meu cunoaște pe Domnul. Mare lucru este a învăța smerenia lui Hristos. Cu ea viața e ușoară și bucuroasă și toate se fac dragi inimii. Numai celor smeriți le se arată pe sine Domnul prin Duhul Sfânt, dar dacă nu ne smerim, nu vom vedea pe Dumnezeu. Smerenie e lumina în care putem vedea lumina Dumnezeu, după cum se cântă. Într-o lumina ta vom vedea lumina. Domnul m-a învățat să țin mintea în iad și să nu deznădăjduiesc. Și așa sufletul meu se smerește. Dar aceasta nu este încă adevărată smerenie, care e de nedescris. Când sufletul vine la Domnul, se înfricoșează. Dar când vede pe Domnul, atunci se bucură nespus de frumusețea slavei lui. Iar iubirea lui Dumnezeu și dulceața Duhului Sfânt îl fac să uite cu desăvârșire pământul. Așa este raiul Domnului. Toți vor fi în iubire, și de la smerenia lui Hristos, toți vor fi bucuroși să-i vadă pe ceilalți mai presus decât ei înșiși. Smerenia lui Hristos se lășluiește în cei mici. Ei sunt bucuroși că sunt mici. Așa mi-a dat să înțeleg Domnul. Rugați-vă pentru mine, toți sfinții, ca sufletul meu să învețe smerenia lui Hristos. Sufletul meu însetează după ea, dar nu o poate avea și cu lacrimi o caut, ca un copil mic ce și-a pierdut mama. Unde ești tu, Domnul meu? Te-ai ascuns de sufletul meu și cu lacrim te caut. Doamne, dă-mi puterea de a mă smeri înaintea măreției tale, Doamne, ție-ți se cuvine slavă în cer și pe pământ, mie însă micuții tale zidiri, dăruiește smeritul tău, Duh. Mă rog bunătății tale, Doamne, prevește asupra mea din înălțimea slavei tale și dă puterea de a te slăvi ziua și noaptea, căci sufletul meu s-a îndrăgostit de tine prin Duhul tău cel sfânt și tânjesc după tine și cu lacrimi te caut, Doamne, Dă-ne Duhul Sfânt, prin El te vom slăvi ziua și noaptea, căci dacă trupul nostru e neputincios, Duhul tău e vioi, el dă sufletului puterea de a te sluji cu râvnă și întărește mintea în iubirea ta, și o odihnește întru tine cu o odihnă desăvârșită, și nu mai vrea să se gândească la nimic altceva decât la iubirea ta. Mirostire, Doamne! Duhul meu neputincios nu poate ajunge la tine, de aceea te chem ca și Regele Avgar, vino! Și tămăduiește-mi rânele gândurilor mele păcătoase și te voi lăuda ziua și noaptea și te voi propovădui oamenilor ca toate noroadele să știe că Tu, Doamne, ca și odinioară, să vârșești minuni, ierți păcate, sfințești și dai viață. E o mare deosebire între omul simplu, care a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, și omul chiar foarte mare, care n-a cunoscut Harul Sfântului Duh. E o mare deosebire între a crede numai că Dumnezeu există cunoscându-L din natură sau din scripturi și a cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfânt. În cel ce a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, Duhul arde ziua și noaptea de iubire pentru Dumnezeu și sufletul lui nu se poate să se alipească de nimic pământesc. Sufletul care n-a făcut experiența dulceții Duhului Sfânt se bucură de slava de șarta acestei lumi, de bogății sau de putere. Dar Sufletul care l-a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt tânjește numai după Domnul, iar bogățiile și slava lumii nu înseamnă nimic pentru el. Sufletul care a gustat Duhul Sfânt îl deosebește după gust, căci scris este. Gustați și vedeți că bun este Domnul. David a cunoscut aceasta din experiență, dar și acum Domnul de Robilor lui se cunoască din experiență harul lui și va învăța aceasta pe robii săi până la sfârșitul veacurilor. Cine a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt, acela a învățat de la El smerenia. S-a asemănat învățătorului Său Hristos Fiului lui Dumnezeu și a ajuns asemenea lui Doamne de nedarul sfintei tale smerenii Doamne de -ne nedar smeritul tău duh sfânt căci ai venit să mântuiești pe oameni și să înalți la cer ca să vadă slava ta O smerenia lui Hristos te cunosc dar nu te pot dobândi Radele tale sunt dulci Căci nu sunt pământești. Când sufletul i-a bătut, cum să se, se aprinde în el foc, Ca el să arde de iubire în Acest foc este la Dumnezeu, Și Domnul a venit pe pământ ca să ne dea acest foc al Harului Duhului Sfânt. Și cine învață smerenia, acesta l-are, Căci Domnul dă celui smerit Harul Său. De multe ostenel și de multe lacrime nevoie pentru a ține Duhul smerit al lui Hristos, dar fără El se stinge în suflet lumina vieții și El moare. Trupul poate fi veștejit trepede prin post, dar nu e deloc ușor ca sufletul să se merească, așa ca el se rămână mereu smerit și nu e cu putință de grabă. Maria Egipteanca a luptat 17 ani cu patimele, ca și cu niște fiare sălbatice, și abia după aceea a găsit odihnă, măcar că își uscase repede trupul, fiindcă în pustie nu avea nimic cu ce să se hrănească. Noi ne-am împietrit cu totul și nu înțelegem ce e smerenia sau iubirea lui Hristos. E drept că această smerenie, și această iubire. Nu se cunosc decât prin carul Duhului Sfânt, dar noi nu credem că e cu putință să-L atragem la noi. Pentru aceasta e nevoie ca noi să-L dorim din tot sufletul. Dar cum se doresc e ce n-am cunoscut? Puțină cunoaștere avem noi toți și Duhul Sfânt mișcă fiecare suflet să caute pe Dumnezeu. O, cum trebuie rugat Domnul ca el să dea sufletul smerit pe Duhul Sfânt? Sufletul smerit... Are o mare odihnă, dar sufletul mândru se chinuie pe sine însuși. Omul mândru nu cunoaște iubirea lui Dumnezeu și e departe de Dumnezeu. Se fălește pentru că e bogat sau învățat sau slăvit, dar nu cunoaște nenorocitul, sărăcia și căderea sa, pentru că nu cunoaște pe Dumnezeu. Dar pe cel ce lupte împotriva mândriei, Domnul îl ajută să biruie. Această patimă. Domnul a zis, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Spre aceasta tânjește sufletul meu ziua și noaptea și îl rog pe Dumnezeu, pe toți sfinții din cer și pe voi toți care cunoașteți smerenia lui Hristos. Rugați-vă pentru mine ca să se vogoare asupra mea duhul smereniei lui Hristos, pe care sufletul meu îl dorește cu lacrimi. Nu pot să nu-l doresc, pentru că Sufletul meu l-a cunoscut prin Duhul Sfânt, dar am pierdut acest dar, și de aceea Sufletul meu tânjește până la lacrimi. Stăpâne mult, milostive, dă -ne duc merit ca Sufletele noastre să-și găsească odihnă în tine. Prea Sfântă Maica a Domnului, dobândește-ne, milostivă, un duh smerit. Sfinților toți, voi veți în ceruri și vedeți slava Domnului, și Duhul vostru se bucură. Rugați-vă ca și noi să fim împreună cu voi. Sufletul meu năzuiște și El să vadă pe Domnul și tânjește după El în smerenie, ca unul nevrednim de acest bine. Mirostive Doamne. Învață-ne prin Duhul Sfânt, smerenia ta. Mândria. Nu lasă Sufletul să o apuce pe calea credinței. Necredinciosului îi dau acest sfat: să zică: Doamne, dacă existi, luminează-mă și îți voi sluji din toată inima și din tot Sufletul. Și pentru acest gând merit și dispoziție de a sluji lui Dumnezeu, Domnul îl va lumina negreșit. Dar să nu spună, dacă existi, pedepsește-mă, căci dacă vine pedepsa, se poate să nu ai puterea de a mulțumi lui Dumnezeu și să aduci pocăință. Când Domnul te luminează, atunci sufletul tău simte pe Domnul, simte că Domnul l-a iertat și îl iubește, și cunoște aceasta din experiență, și harul Duhului Sfânt va da mărturie în sufletul tău de mântuirea ta. Și atunci vei voi să strigi tare lumei întregi: Cât de mult ne iubește Domnul! Până când nu l-a cunoscut pe Domnul, Apostolul Pavel l-a prigonit, dar când l-a cunoscut, a străbătut lumea întreagă, propovăduind pe Hristos. Dacă Domnul nu ne face cunoscut prin Duhul Sfânt cât de mult ne iubește, omul nu poate să o știe. Căci e cu neputință pentru mintea pământească să înțeleagă de știință ce fel de iubire are Domnul pentru oameni. Dar ca să te mântuiești, trebuie să te smerești. Pentru că omul mândru, chiar dacă ar fi băgat cu deasila în rai, nu și-ar găsi acolo o Ar fi nemulțumit și ar spune, de ce nu sunt pe primul loc? Dar sufletul smerit e plin de iubire și nu caută întâietăți. Ci dorește binele pentru toți și se mulțumește cu orice. Cel stăpânit de slavă de șartă sau se înspăimântă de demoni sau se aseamănă lor. Dar nu trebuie să ne înspăimântăm de demoni, ci de slavă de șartă și trufie, căci prin ele se pierde harul. Cine vorbește cu demonii își întânească mintea. Dar mintea celui ce rămâne în rugăciune iluminată de Domnul. Domnul ne iubește multe, dar noi toți cădem pentru că nu avem smerenie. Pentru a păstra smerenia trebuie să omorâm trupul și să primim Duhului Hristos. Sfinții au dus lupte crâncene cu demonii și i-au biruit prin smerenie, rugăciune și post. Cine s-a smerit pe sine însuși, acela i-a biruit pe vrăjmaș. Ce trebuie făcut pentru a avea pace în suflet și în trup? Pentru aceasta trebuie să iubești pe toți oamenii ca pe tine însuți și să fii gata de moarte în fiecare ceas. Când sufletul își aduce aminte de moarte, el ajunge la smerenie și se predă cu totul lui Dumnezeu și dorește să fie în pace cu toți și să iubească pe toți oamenii. Când pacea lui Hristos vine în suflet, atunci el este bucuros să-și adă ca iov pe gunoi și să-i vadă pe ceilalți în slavă, atunci sufletul se bucură că e mai rău decât toți. Taina acestei smerenii a lui Hristos e mare și cu neputință de dezvăluit. Din iubire, Sufletul dorește fiecărui om mai mult bine decât pentru Sine însuși, și se bucură când vede că alții stau mai bine decât el, și se întristează când îi vede că sunt chinuiți. Rugați-vă pentru mine toți Sfinții și toate noroadele ca să vină la mine. Sfânta smerenie al lui Hristos. Domnul iubește pe oameni, dar îngăduie întristări ca oamenii să-și cunoască neputința și să se smerească și pentru smerenia lor se primească pe Duhul Sfânt, iar cu Duhul Sfânt toate sunt bune, toate sunt pline de bucurie, toate sunt frumoase. Dacă cineva ai chinuit mult de sărăcie și de boală și nu se smerește, se chinuie fără folos. Dar cine se smerește, acela va fi mulțumit de soarta lui, oricare ar fi ea pentru că Domnul e bogăția și bucuria lui, și toți oamenii vor fi uimiți de frumusețea sufletului său. Tu zici, viața mea e tare amar, dar eu ți voi spune sau mai degrabă Domnul însuși îți spune. Smerește-te! Și vei vedea că nenorocirile tale se vor preface în odihnă, așa încât te vei minuna și vei spune: De ce mă chinuiam și întristam atât altădată? Acum însă te bucuri pentru că te-ai smerit și harul lui Dumnezeu a venit. Acum, chiar dacă ai ședea singur în sărăcie. Bucuria nu te va părăsi, pentru că ai în suflet pacea despre care a zis Domnul. Pacea mea dau vouă. Așa fiecărui suflet smerit, Domnul îi de pace. Sufletul celui smerit e ca marea. Dacă arunci o piatră în mare, ea tulbură pentru un minut fața apelor, după care se scufundă în adâncuri. Așa se scufundă și întristările în inima celui smerit, Căci puterea Domnului e cu el. Unde locuiești tu suflet smerit? Cine viază întru tine? Și cu ce te-aș putea asemăna? Tu arzi limpede ca soarele, Dar nu te mistui și încălzești pe toți cu căldura ta. Al tău este pământul celor blânzi, După cuvântul Domnului. Tu ești asemenea unei grădini în floare, în mijlocul căria e o prea frumoasă casă în care îi place Domnului să locuiască. Pe tine te iubesc cerul și pământul, pe tine te iubesc sfinții apostoli, prorocii, sfinții erari și cuvioși, pe tine te iubesc îngerii, serafimii și herovimii, pe tine te iubește în smerenia ei preacurata Maica Domnului, pe tine te iubește și de tine se bucură Domnul. Sufletului mândru nu se arate Domnul. Chiar dacă ar învăța toate cărțile, Sufletul mândru nu va cunoaște niciodată pe Domnul, Fiindcă mândria lui nu lasă loc în el pentru harul Sfântului Duh, Iar Dumnezeu e cunoscut numai prin Duhul Sfânt. Luminați prin botezi, oamenii cred în Dumnezeu, Dar sunt unii... Care îl și cunosc. E bine să crezi în Dumnezeu, dar să cunoști pe Dumnezeu. Iată fericirea. Desigur, și cei ce cred sunt fericiți, după cum a zis domnul Apostolului Toma, pentru că mai văzut și mai pipăit crezi, dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Dacă vom fi smeriți, atunci, după iubirea Lui, Domnul ne va face cunoscute toate, ne va descoperi toate tainele, dar vai nouă dacă nu ne smerim, ne mândrim și căzând în slava deșartă, ne golim și ne chinuim și pe noi înșine și pe ceilalți. Deși e mirostiv, pentru mândrie Domnul lasă sufletul să flămânzească și nu-i dă harul câtă vreme n-a învățat smerenia. Aș fi pierit de păcate și de multă vreme aș fi fost în iad, dacă n-ar fi avut milă de mine Domnul și prea curată născătoare de Dumnezeu. O, cât de blând și pașnic e glasul lui, glas ceresc cum pe pământ nu auzim niciodată. Și iată, acum scriu cu lacrimi despre Domnul cel melostiv ca despre propriul meu tată. Dulce este sufletul lui să fie împreună cu Domnul. Această fericire Adam a gustat-o în rai când vedea pe Domnul față către față. Dar sufletul nostru simte și el că este cu noi, așa cum a făgăduit. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Domnul este cu noi. Ce-am putea dori mai mult? Domnul l-a zidit pe om ca el să trăiască veșnic în el. Și să fie fericit ca noi să fim cu El și în El. Domnul vrea să fie El însuși cu noi și în noi. Domnul e bucuria și veselia noastră. Dar când prin mândrie ne depărtăm de Domnul, atunci ne predăm pe noi înșine chinului. Jalea, urâtul și gândurile rele, Doamne, ne Doamne, îndreptează-ne cum îndreptează pruncii ei, o mamă iubitoare. De fiecărui suflet să cunoască bucuria venirii tale și puterea ajutorului tău. Recorește sufletele chinuite din poporul tău și învață-ne pe noi toți să te cunoaștem prin Duhul Sfânt. Se chinuie pe pământ sufletul omenesc, Doamne, și prin minte nu se poate întări întru tine cu mintea, pentru că nu te cunoaște pe tine și bunătatea ta. Mintea noastră e întunecată de grijile pământești și nu putem simți plinătatea iubirii tale. Luminează-ne Tu! Toate sunt cu putință milostivirii tale. Tu ai zis în sfânta ta Evanghelie că morții vor auzi glasul fiului omului și vor învia? Fă! Acum așa, ca sufletele noastre moarte, Să audă glasul tău și să învie în bucurii. Zi, Doamne, lumii, Iertate sunt vouă tuturor păcatele voastre și iertate vor fi. Sfințește-ne, Doamne, și toți vor sfinți prin Duhul Sfânt și toate noroadele tale, Te vor slăvi pe pământ și voia ta va fi pe pământ ca și în cer, Căci, la tine, toate sunt cu putință. Omul mândru se teme de reproșuri, dar cel smerit nici de cum. Cine a dobândit smerenia lui Hristos, dorește totdeauna să-i se facă reproșuri. Primește cu bucurie ocările și se întristează când este lăudat. Dar aceasta nu este decât primul început al smerenii. Când sufletul cunoaște prin Duhul Sfânt cât de blând și smerite Domnul, atunci se vede pe sine însuși mai rău decât toți păcătoșii și se bucură să stea pe gunoaie în zdrențe, ca Iov, și să vadă pe oameni în Duhul Sfânt strălucitori și asemenea lui Hristos. dă -mi Doamne, tuturor să guste smerenia lui Hristos, care e de nedescris, și atunci sufletul nu va mai dori nimic, ci va trăi veșnic în smerenie. Iubire și blândețe. Sufletul meu tânjește după tine, Doamne. Tu ți-ai ascuns fața ta de la mine și eu m-am tulburat, și Sufletul meu dorește de moarte să te vadă din nou, pentru că tu ai atras Sufletul meu. Dacă tu, Doamne, nu mai fi atras prin harul tău, n-aș fi putut să tânjesc așa după tine, nici să te caut cu lacrimi. Cum va căuta cel ce n-a cunoscut, ce n-a pierdut? Când trăiam în lume. Deși mă gândeam la tine, nu o făceam întotdeauna, dar acum Duhul meu arde până la lacrimi de dorința de a te vedea pe tine, Lumina mea, tu m-ai învățat prin milostivirea ta. Te-ai ascuns de la mine ca sufletul meu să învețe smerenia, pentru că fără smerenie harul nu poate fi păstrat și atunci urâtul chinuie rău sufletul. Dar când sufletul a învățat smerenia, atunci nici urâtul, nici întristarea nu se apropie de suflet, pentru că Duhul lui Dumnezeu, îl bucure și veselește. Mie milă de sermanei oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. Ei sunt mândri că zboară, dar nu e nimic uimitor în aceasta. Și păsările zboară și slăvesc pe Dumnezeu. Dar omul, zidirea lui Dumnezeu, lasă pe ziditorul lui. Dar gândește-te cum vei sta înaintea lui Dumnezeu la înfricoșata sa judecată. Unde vei fugi? Și unde te vei ascunde de fața lui Dumnezeu? Mă rog mult lui Dumnezeu pentru voi ca toți să vă mântuiți și să vă bucurați veșnic împreună cu îngerii și sfinții. Și vă rog, pucăiți-vă și smeriți-vă. bucurați pe Domnul care vă așteaptă cu dor și milă. sufletului pe care îl iubește Domnul îi dă întristare pentru norod, ca el să se roage cu lacrimi, și sufletul meu e bolnav și se roagă mult pentru voi. Slavă Domnului și mi pe sale, pentru că nouă robilor lui păcătoși ni se arată prin Duhul Sfânt și sufletul îl cunoaște mai bine decât pe propriul lui tată. Pentru că pe Tatăl nostru îl vedem în afara noastră, dar Duhul Sfânt pătrunde tot Sufletul, precum și mintea și Trupul. Fericit Sufletul smerit! Îl iubește pe El, Domnul. Pe Sfinții cei smeriți fericesc tot Cerul și Pământul, și Domnul le de slava de a fi împreună cu El. Unde voi fi eu? Acolo va fi sluga mea. Maica Domnului e mai presus decât toți în smerenie. De aceea ofericesc pe ea toate neamurile pe pământ și îi slujesc toate puterile cerești. Și pe această maica sa, Domnul ne-a dat-o spre apărare și ajutor. Nimic nu e mai bun decât a viețui în smerenie și iubire. Atunci în suflet va fi mare pace și el nu se va ridica deasupra fratelui. Dacă vom iubi pe vrăjmaș, atunci mândria nu va avea loc în suflet, Căci în iubirea lui Hristos nu este ridicare deasupra. Mândria mistuie ca un foc tot ce bun, Dar smerenia lui Hristos e de nedescris și dulce. Dacă oamenii ar ști aceasta, tot pământul ar învăța această știință. Toată viața, zi și noapte, o învăță. Dar nu pot să-i dau de cap. Sufletul meu se gândește mereu. N-am atins încă cei ce doresc și nu pot avea odihnă. Dar cu smerenie, vă rog, fraților care cunoașteți iubirea lui Hristos, rugați-vă pentru mine ca să fiu izbăvit de Duhul mândriei și să se sălășluiască într mine smerenia lui Hristos. Sunt multe feluri de smerenie. Unul e ascultător și se învinuiește pe sine însuși întru toate. Și aceasta e smerenie. Un altul se căiește pentru păcatele sale și se socotește nemernic înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta e smerenie. Dar alta e smerenia celui ce a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt. Cunoașterea și gustul celui ce a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt sunt altele. Când prin Duhul Sfânt sufletul vede cât de blând și smerite e Domnul, atunci se smerește pe sine până la capăt, și această smerenie e cu totul deosebită și nimeni nu o poate descrie. Dacă oamenii ar cunoaște prin Duhul Sfânt ce fel de domn avem, s-ar schimba cu toții. Bogații ar disprețui bogățiile lor, să știința lor, o slava și puterea lor, și toți s-ar smeri, și ar trăi în mare pace și iubire. Și mare bucurie ar fi pe pământ. Când Sufletul se predă voii lui Dumnezeu, atunci în minte nu mai e nimic afară de Dumnezeu, și Sufletul stă înaintea lui Dumnezeu, cu mintea curată. O Doamne, învață-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, să fim ascultători și înfrănați. Dăne duhul pocăinței lui Adam și lacrimi pentru păcatele noastre. Dăne să te slăvim și să-ți mulțumim în veci. Tu ne-ai dat prea curatul tău trup și sânge ca noi să trăim veșnic împreună cu tine și să fim acolo unde ești tu și să vedem slava ta. Doamne, de noroadelor întregului pământ, să cunoască cât de mult ne iubești și ce viață minunată dai celor ce cred într-o tine. Despre pace. Toți oamenii vor să aibă pacea, dar nu știu cum să ajungă la ea. Paisie cel mare s-a mâniat și l-a rugat pe Domnul să-l izbăvească de mânie. Domnul i s-a arătat și i-a zis: Paisie, dacă nu vrei să te mânui, nu dori nimic, nu judeca pe nimeni, nu urâi pe nimeni și nu te vei mânia. Paisie, dacă nu vrei să te mânii, nu dori nimic, nu judeca pe nimeni, nu urâi pe nimeni și nu te vei mai mânia. Astfel, orice om, dacă-și voia lui înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, Va avea totdeauna pace în suflet, dar cel căruia îi place să-și facă voia sa, nu va avea pace niciodată. Sufletul care s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu îndură cu ușurință orice întristare și orice boală, pentru că atunci și când e bolnav, el se roagă și vede pe Dumnezeu. Doamne, Tu vezi boala mea. Știi că sunt păcătos și neputincios? Ajută-mă să îndur totul și să-ți mulțumesc bunătății tale. Și domnul aline boala și sufletul simte ajutorul Dumnezeu, și stă înaintea lui Dumnezeu vesel și mulțumitor. Dacă te lovește orice fel de nenorocire, gândește-te. Domnul vede inima mea și dacă e pe plac, totul va merge bine atât pentru mine. Cât și pentru ceilalți. Și astfel, Sufletul tău va avea întotdeauna pace. Dar dacă omul va începe să murmure, aceasta n-ar trebui să fie așa, aceasta nu e bine, nu va avea niciodată pace în Suflet. Chiar dacă ar posti și s-ar ruga mult. Apostolii au avut o mare predare Voii lui Dumnezeu. Așa se păstrează pacea. Tot așa, și toți marii sfinți au îndurat toate întristările, predându-se voii lui Dumnezeu. Domnul ne iubește și de aceea nu ne putem teme de nimic, afară de păcat. Pentru că prin păcat se pierde harul și fără harul lui Dumnezeu vrăjmașul vânează sufletul, așa cum vântul sau fumul mână o frunză uscată. Trebuie să ne aducem aminte cu tărie că și înși și-au căzut prin mândrie, că ei se străduiesc mereu să ne împingă pe aceeași cale și că pe mulți au înșelat. Dar Domnul a zis, învățați de la mine blândețea și smerenia și veți afla odihnă sufletelor voastre. Milostive Doamne, dă-ne pacea Ta, cum ai dat pace sfinților Tăia apostoli, zicând Pacea mea dau vouă. Doamne, dă-ne nouă să ne desfătăm de pacea ta. Sfinții apostoli au primit pacea ta și au revărsat-o asupra întregii lumi și mântuind noroade, n-au pierdut pacea și ea nu s-a împuținat în ei. Slavă Domnului și milostivirii Lui, că mult ne iubește și ne de pacea Lui și Harul Sfântului Duh. Cum să păstrăm pacea sufletului în mijlocul ispitelor în zilele noastre? Judecând după scriptură și după caracterul oamenilor din vremurile noastre, trăim vremurile de pe urmă. Și cu toate acestea trebuie să păstrăm pacea sufletului, fără de care nu este mântuire, cum a spus un mare rugător al pământului rusesc, cuviosul Serafim din Sarov. În timpul vieții cuviosului Serafim, domnul a păzit Rusia pentru rugăciunile lui, după el a fost un alt stâlp care s-a ridicat de la pământ la cer, părintele Ioan din Kronstadt. Să ne oprim puțin asupra lui, căci el a trăit în vremea noastră și l-am văzut rugându-se cum nu i-am văzut pe alții. Îmi aduc aminte cum, după liturghie, când i s-a adus calul și trăsura și s-a urcat să șadă în ea, norodul l-a înconjurat cerându-i binecuvântarea și chiar într-o asemenea înghesuială, sufletul lui rămânea neîncetat în Dumnezeu. Și în mijlocul unei asemenea mulțimi nu era împrăștiat și nu își pierdea pacea sufletească. Cum a ajuns însă la aceasta? Iată întrebarea noastră. A ajuns la aceasta și nu era împrăștiat pentru că iubea narodul. Și nu încetea rugându-se pentru el, Domnului. Doamne, de pacea ta, poporului tău. Doamne. Dă robilor tăi Duhul tău cel sfânt, ca el să încălzească inima lor cu iubirea ta și să-i povățuiască la tot adevărul și binele. Doamne, vreau ca pacea ta să fie în tot poporul tău, pe care l-ai iubit fără pregeți și l-ai dat pe unul născut fiul tău, ca să mântuiască lumea. Doamne, dă-le lor harul tău, ca în pace și iubire să te cunoască și să te iubească pe tine și să spună ca apostolii pe muntele Tabor, Bine este nouă să fim împreună cu tine. Astfel, rugându-se neîncetat pentru norod, el își păstra pacea sufletului. Noi însă o pierdem, pentru că nu este în noi iubire pentru norod. Sfinții apostoli și toți sfinții doreau mântuirea norodului și, stând în mijlocul oamenilor, se rugau fierbinte pentru ei. Duhul Sfânt le dădea puterea de a iubi norodul și noi, dacă nu vom iubi pe fratele nostru, nu vom putea avea pace. E bine ca fiecare să cugete la aceasta. Slavă Domnului că nu ne-a lăsat orfani, ci ne-a dat pe pământ pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt învață sufletul o negrăită iubire pentru norod și milă pentru toți cei rătăciți. Domnului a fost milă de cei rătăciți și a trimis pe fiul său unul născut ca să-i mântuiască, iar Duhul Sfânt învață aceeași milă pentru cei rătăciți care merg în iad, dar cine l-a primit pe Duhul Sfânt, acela nu vrea să se roage pentru Cu Cuviosul Paisie cel Mare se ruga pentru unul dintre ucenicii lui care se lepădase de Hristos și pe când se ruga, i s-a arătat Domnul și i-a zis, pentru cine te rogi, Paisie? Nu știi că el s-a lepădat de mine? Dar cuviosul continua să-i fie milă pentru cenicul său și atunci Domnul a zis, Paisie, prin iubirea ta te a asemănat mie. Așa se dubândește pacea, altă cale decât aceasta nu este. Dacă cineva se roagă mult și postește, dar N-are iubire pentru vreșmași, nu poate avea pace sufletească. Nici eu n-aș putea vorbi despre ea dacă Duhul Sfânt nu m-ar fi învățat această iubire. Sufletul păcătos, robit patimilor, nu poate avea pace, nici să se bucure de Domnul, chiar dacă ar avea toate bogățiile pământului și chiar dacă ar împărăți peste lumea întreagă. Dacă un împărat, veselindu-se împreună cu prinții lui și șezând pe tronul său în toată slava sa, ar primi dintr-o dată vestea, împărăte într-un ceas vei muri, sufletul lui s-ar tulbura și-ar tremura de frică și-ar vedea toată neputința sa. Dar cât săraci sunt a căror bogăție este numai iubirea de Dumnezeu? Și care, dacă li s-ar spune într-un ceas vei muri, ar răspunde cu pace: Fie voia Domnului! Slavă Dumnezeu că și-a adus aminte de mine și vrea să mai ia acolo unde a intrat cel de întâi tălharul cel bun. Sunt săraci care n-au frică de moarte, ci o întâmpină cu pace, asemenea dreptului Simeon care a cântat. Acum slobozește pâine pe robul tău, după cuvântul tău, în pace. Ce pace era în sufletul dreptului, Simeon? Pot înțelege numai cei care poartă în sufletul lor pacea lui Dumnezeu sau au avut într-o oarecare măsură experiența ei. Despre această pace a zis Domnul ucenicilor săi, Pacea mea dau vouă. Cine o are, acela merge în pace spre viața veșnică și spune... Slavă ție, Doamne, că vin acum la tine și voi vedea veșnic fața ta în pace și iubire. Privirea ta liniștită și blândă a atras Sufletul meu și el tânjește după tine. Pe fratele trebuie să-l dojenim cu blândețe și cu iubire. Pacea se pierde dacă Sufletul e cuprins de slava deșartă, dacă te ridici deasupra fratelui, dacă judeci pe cineva. Dacă vei mustra pe fratele tău fără blândețe și iubire, dacă vei mânca mult sau te vei ruga cu moliciune, pentru toate acestea se pierde pacea. Dacă ne facem obicei să ne rugăm din toată inima pentru vrăjmași și să iubim, pacea va rămâne totdeauna în sufletele noastre. Dar dacă disprețuim pe fratele nostru sau dacă îl judecăm, mintea noastră se întunică și pierdem pacea și îndrăzneala lui Dumnezeu. Sufletul nu poate avea pace dacă nu va cugeta la legea lui Dumnezeu ziua și noaptea, căci această lege e scrisă de Duhul Sfânt. Dar din Scriptură Duhul Sfânt trece în suflet și sufletul simte în el o dulceață plăcută și nu mai vrea să iubească cele pământești, pentru că iubirea celor pământești pustiește sufletul și atunci el cade în urât și nepăsare și nu mai vrea să se roage lui Dumnezeu. Vrejmașul însă, văzând că sufletul nu mai e în Dumnezeu, îl zdruncină și îi seamănă liberă în minte ce vrea el, gonește sufletul de la un gând la altul și astfel acesta își pierde toată ziua în această neurânduială și nu poate vedea curat pe Domnul. Cine poarte întru sine pacea Duhului Sfânt, acela revarsă această pace asupra celorlalți și cine poarte întru sine Duhul Răului, acela revarsă acest rău și asupra celorlalți. Întrebare. Cum își poate păstra pacea sufletului un șef atunci când oamenii lui sunt neascultători? E un lucru anevoios și foarte trist pentru un șef dacă oamenii lui nu-l ascultă. Dar pentru a-și păstra pacea, el trebuie să-și aducă aminte că, chiar dacă oamenii lui sunt neascultători, totuși Domnul, îi iubește. Și a murit în chinuri pentru mântuirea lui. De aceea el trebuie să se roage din inimă pentru ei, și atunci Domnul va da celui ce se roagă rugăciune și el va cunoaște din experiență cu mintea care se roagă, are îndrăznire către Dumnezeu și iubire. Și chiar dacă ești un om păcătos, Domnul îți va da săguști roadele rugăciunii, iar dacă îți vei face obicei să te rogi așa pentru subordonați, atunci în sufletul tău va fi. Mare pace și iubire? Întrebare. Cum își poate păstra pacea sufletului un subordonat atunci când șeful lui e un om arțegos și rău? Omul arțegos îndure el însuși un mare chin de la Duhul cel rău. El îndură acest chin din pricina mândriei lui. Subordonatul Oricine ar fi, trebuie să știe aceasta și să se roage pentru sufletul chinuit al șefului său. Și atunci Domnul, văzând răbdarea lui, îi va da lui, subordonatului, iertarea păcatelor și rugăciunea neîncetată. E mare lucru în fața lui Dumnezeu să te rogi pentru cei ce te ocăresc și te măhnesc. Pentru aceasta, Domnul îți va da harul lui și vei cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfânt. Și atunci vei îndura cu bucurie toate întristările pentru el Și Domnul îți va da să iubești lumea întreagă Și vei dori fierbinte binele pentru toți oamenii Și te vei ruga pentru toți ca pentru sufletul tău Domnul a poruncit, iubiți pe vrăjmași Și cine iubește pe vrăjmași se aseamănă Domnului Dar a iubi pe vrăjmași e cu putință numai prin harul Duhului Sfânt Și de aceea de îndată ce te supără cineva Roagă-te lui Dumnezeu pentru el și atunci îți vei păstra în sufletul tău pacea și harul lui Dumnezeu. Dacă însă vei murmura împotriva șefului tău și îl vei înjura, vei ajunge tu însuți arță ca și el și se va împlini pentru tine cuvântul prorocului David. Cu cel ales, ales vei fi și cu cel îndărâtnic te vei îndărâtnici. Astfel e greu pentru un începător să-și păstreze pacea dacă starețul său are un caracter urât. A trăi cu un astfel de stareț este o mare cruce pentru un începător. El trebuie să ajungă să se roage pentru stareț și atunci își va păstra pacea sufletească și trupească. Dar dacă ești șef și trebuie să judeci pe cineva pentru faptele lui rele, rogăte te ca Domnul să-ți dea o inimă milostivă pe care o iubește Domnul. Și atunci îl vei judeca cu dreptate. Dar dacă vei judeca numai după fapte, atunci vei greși și nu vei plăcea Domnului. Trebuie să-l judeci pentru ca omul să se îndrepte și trebuie să-ți fie milă de orice suflet, de orice făptură și de toată zidirea lui Dumnezeu. Și să-și ai întru toate conștiința curată și atunci în sufletul și mintea ta va fi multă pace. Vom trăi în pace și iubire, și atunci Domnul ne va asculta și ne va da tot ceea ce am cerut de folos. Duhul Sfânt e în iubire. Așa grește Scriptura și arată experiența. E cu neputință ca sufletul să aibă pace dacă nu vom cere cu toată puterea de la Domnul să iubim pe toți oamenii. Domnul știa că dacă nu vom iubi pe vrăjmașii noștri, nu va fi pace în suflet, și de aceea ne-a dat porunca, iubiți pe vrășimași voștri. Dacă nu-i vom iubi pe vrăjmași atunci sufletul va avea uneori o anume odihnă, dar dacă iubim pe vrăjmași, pace rămâne în suflet ziua și noapte. Veghează în sufletul tău la pacea harului Duhului Sfânt, nu o pierde pentru lucruri mărunte. Dacă dai pace fratelui tău, Domnul îți va da neasemănat de mult. Dar dacă întristezi pe fratele tău, atunci negreșit întristarea se va abate de grabă și asupra sufletului tău. dacă îți vine un gând spurcat, alungă-l de îndată și atunci îți vei păstra pacea sufletului tău. Dar dacă îl primești, sufletul tău va pierde iubirea de Dumnezeu și nu vei avea îndrăzneală în rugăciune. Dacă-ți tai voi proprie, ai biruit pe vrăjmașul și vei câștiga drept cu pacea sufletului. Dar dacă îți faci voia ta, ești deja biruit de vrăjmaș și urâtul va chinui sufletul tău. Cine are patima iubirii de avuții, nu poate iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. Mintea și inima unui asemenea om sunt necontenit preocupate de bogății și nu este în el duh de căință și zdrobire pentru păcate. Și Sufletul lui nu poate cunoaște dulceața păcii lui Hristos. Sufletul care a cunoscut pe Domnul vrea să-l vadă întotdeauna întru sine, căci el vine în Suflet întihnă de Sufletului pace și de mărturie de mântuirea lui, fără cuvinte. Dacă împărații și conducătorii popoarelor ar cunoaște iubirea lui Dumnezeu, n-ar mai face niciodată războaie. Războiul este trimis pentru păcate și nu pentru iubire. Domnul ne-a făcut din iubire și ne-a poruncit să trăim în iubire și să-l slăvim. Dacă mai mari ar păzi poruncele Domnului, iar poporul i-ar asculta cu smerenie, mare pace și veselie ar fi pe pământ. Dar din pricina iubirii de stăpânire și a neascultării celor mândri, toată lumea se chinuie. Mă rog,ție, milostive Doamne. De întregului norod, de la Adam și până la sfârșitul veacurilor, să te cunoască că ești bun și milostiv, ca toate noroadele să se desfete de pacea ta și să vadă toată lumina feței tale. Privirea ta eliniștită și blândă și ea atrage suflet.